Книга буття, розділ двадцять восьмий. І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: Не бери собі жінки з дочок Ханаану, Встань, іди в падан Арам у господу Бетуела. Батька матері твоєї, і візьми жінку звідтіля з-поміж дочек Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе, і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомству твоєму з тобою, щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав Авраамові. І відослав Ісаак Якова, та й пішов він у Падан Арам до Лавана, сина Бетуела, Арамія, братери Веки, матері Якова та Ісава. Як Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і послав його в Падан-Арам, щоб узяв собі звідти жінку, та благословивши його, наказав йому не брати жінки з дочок Ханаану, і що Яків послухав батька матері і пішов у Падан-Арам, то зрозумів Ісав, що дочки Ханаану не подобались Ісаакові, його батькові. Тому і пішов Ісав до Ізмаїла і до жінок, що їх уже мав, і узяв собі за жінку Махалат, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, сестру Невайота. Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо вже зайшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній вгору і сходять на низ. А над нею стояв Господь і мовив, «Я – Господь, Бог Авраама, твого батька і Бог Бог». Ісаака, «Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконую того, що я тобі обіцяв. Коли ж Яків прокинувся зі сну свого, то промовив: Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав. І злякався він і каже: «Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні!» Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був, поклав собі під голову, і поставив його, як стовпа, та й налив олії вгорі його. І назвав він те місце Бетел – дім Божий. Однак раніше – те місто звалося Луз. Тоді Яків пообіцявся, кажучи, «Як Господь буде зі мною і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернуся я живим здоровим у Господу мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив як стовпа, Буде дім Божий. І з усього, що даси мені, напевно, дам тобі десятину.